Ви глузуєте з мене? Що може бути серйознішого від української міліції? Може, я не так назвав цей фонд? Може, він фонд історичних реліквій? Але кабінет солідний. Все чин-чинарьом. Є так звана кімната відпочинку, як колись було у комуністичних діячів. Там Ангеліна Богораз приймає свою персональну масажистку. «Ви бачили її?» «Ангеліну Богарас?» «Аліну, Аліну! Як оце вас! Але повинен вас розчарувати! Вона зовсім не блондинка, як на вашій фотографії!» «Не блондинка? Вогниста брюнетка! Щось циганкувате! Навіть схоже на вас!» «Мало честі! Але дуже симпатична особа! Цілком можливо, що це не вона!» Що ви хочете сказати? Ну, на отій вашій фотографії може бути зовсім інша дівчина. Все може бути. Наприклад, парик. Про парик я подумав. І все ж... Ви встановили за нею нагляд? маю санкції. Натомість маються сумніви. Я не питаю вас про сумніви. А коли це насправді та, яку ми розшукуємо. І поки ми з вами теревенимо, вона бризкає отрутою на чергову жертву. Ну, я передбачив на всяк випадок. Простеження не могло бути й мови, але дещо зроблено. Так, знаєте, пунктирно, без настирливості і нахабства. Мені гора з плечей. Така заява майже дорівнює поцілунку, який ви мені обіцяли. Щось я не пригадую, вам почулося. Ну, не відкритим текстом, а ото як в задачі. Один пишемо, два помічаємо. Пунктирно. Гаразд, щоб вам не розчаровуватися, можете поцілувати мою руку на прощання. На прощання ніколи. Тільки для нових зустрічей. Це хіба що тоді, коли я розплутаюсь із цією справою. Ви з машиною? Підкиньте мене до Охмадіту. «Невже вам до професора ягідки, не службова, а особисто?» «Чому би ні?» «Ви ж знаєте професора, мабуть, возили до нього дружину. Ось і я теж». «Не той у мене рівень, щоб до професора. Наші діти входять у світ не крізь роззолочені двері. А мені треба зазирнути саме в оті роззолочені двері». З професором Ягіткою Оксані розмовляти не довелося. Подія, яка її цікавила, сталася 35 років тому, а професор Ягітка працює тут 30 років. Починав з ординатури, дійшов до професора. Але це в межах 30 років. Оксану цікавили всі 35. Архівів у пологовому будинку ви не знайдете. Занадто велика розкіш. Але є дещо важливіше за архіви – очевидці. Очевидці є скрізь, і це часто рятує нас від того, щоб таємниці переростали в злочини. Очевидцем народження Ангеліни Богараз була санітарка Нюся. Вже тоді її всі звали Тьотя Нюся. Звали так і досі. Не підвладна вона була свідком тисяч народжень і, здається, пам'ятала всі тисячі, хоч це, видається і неймовірним. Бо гаразову донечку тьотнюся запам'ятала особливо, бо там вже з матір'ю не приночі будь сказано. Про матір я знаю, про неї не треба. Оксана увірвала розповідь Нюсі майже грубо. Тут, по-людськи, вона би послухала, але як представник прокуратури не могла дозволити собі такої розкоші. Прокуратура не може мати справи з явищами ірраціональними. Вона живе в світі речей реальних, іноді аж до примітивізму. Ось слухайте сюди. наставляючи на Оксану руки, заквапилася Тютя Нюся. Отож, як та безпутна жінка звіялася, а дитинка зосталася у нас, то прийшов же ж батько, молодий такий, а вже весь переранений ще з війни.